Bismillahirrahmanirrahim Al-Syahid Abu Mus'ab berkata Maka semoga Allah merahmati kalian semua Selalulah kalian dalam keadaan waspada Sabarlah menghadapi apa yang Allah lakukan pada kalian Kerana sesungguhnya Hari-hari ini dan setelahnya Akan terjadi titik-titik menentukan yang cemerlang Dalam sejarah jihad kalian di atas tanah dua sungai tercinta Iaitu Iraq Ketahuilah Kemenangan itu bersama kesabaran Jalan keluar itu bersama kegoncangan Dan bersama kesulitan Pasti ada kemudahan Akhir Kalau kita nak bercakap tentang perjuangan Kita perlu faham bahawa semua perjuangan Tak kisah perjuangan yang bautil maupun perjuangan yang hak Mereka akan terpaksa berdepan dengan risiko Risiko ni satu perkara yang tak boleh dielak kalau kita nak memperjuangkan kebenaran kita terpaksa berdepan dengan risiko. Jika tak mau dilambung ombak jangan kita berumah di tepi pantai. Jadi ini perlu kita faham. Kalau tak mau tak payah. Tapi ingat ancaman Allah itu jelas. Firman Allah itu jelas. Illa tamsiru yu'atibukum azaban alim jika kamu tak berangkat untuk berperang kamu akan diazab dengan asap yang pedih berulang-ulang anda sebutkan ayat ini surah at-taubah ayat 39 jadi akhir dalam hal ni Allah taala telah berfirman dalam surah ad-duha a'udzu billahi minasyaitanir rajim ma wadda'aka rabbuka wa wama qala walal akhiratu khairul laka minal ula Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Firman Allah lagi, "Wala saufa yu'tika rabbuka Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaan kepada kamu sehingga kamu menjadi puas. Dalam surah Ad-Duha ini Allah bagi tahu kepada kita bahawa apa sahaja yang berlaku kepada kita dalam urusan jihad ini, bukan berlaku lantaran Allah tak suka kita, bukan sebab kita ni tak bagus, bukan sebab kita ni jahat ke apa ke apa ke. Maksud anak, wallahualam lah kadang-kadang ada orang tu cakap, oh kita ni tak dapat sampai ke medan jihad. kan? Ada orang tu dia berusaha nak pergi medan jihad, contohnya dia nak berjihad dekat Iraq. Dia cuba sekali. Tak boleh Lepas tu dia kata Oh ini mungkin lantaran dosa-dosa kita Lepas dia pun balik Tak nak berusaha lagi Ini silap Dia menyalahkan dosa-dosa dia Dan kemudian dia tak nak teruskan Mencuba dan mencuba lagi Kalau kamu nak berjihad Cuba berulang kali Jangan menyalahkan diri kamu sendiri Dan kemudian cuma sekadar Berpeluk tubuh Saya dah pernah berusaha Sekali cukuplah Sekali berusaha Boleh ke cakap macam tu bisa. Memang hakikatnya Okey memang hakikatnya apa yang berlaku kepada kita Maksudnya Sesuatu itu Allah Ta'ala takdirkan berlaku Lantaran tangan-tangan kita yang Lakukannya Wallahu'ala nabi sawab Maksudnya Maksudannya begini Jelasnya Keburukan itu berlaku sebab kita yang memilih nak buat keburukan itu Kita yang nak pilih jalan keburukan Bukan Sebab Allah Ta'ala bencikan kita Kita sendiri yang nak buat pilihan ke arah itu Wallahu'alam bisawab Allah lebih tahu Dalam hal ni yang pentingnya Wallahu'alam bisawab Allah terangkan yang kemudian itu lebih baik bagi kamu daripada yang permulaan Yang kemudian itu lebih baik daripada yang permulaan Maksudnya dalam perjuangan ini, Sebelum kita nak dapatkan kemenangan Sebelum kita nak berasa, merasakan kemenangan Islam ini, Kita akan berdepan dulu dengan segala onak ranjau perjuangan dalam jihad ini kita kena faham Okey, ini kita kena faham Jangan kita impikan satu perjuangan Seolah-olah kita ini akan dibentangkan kapit merah Dijemput dengan penuh Takzim untuk memegang kekuasaan Tidak, orang kafir tidak lakukan itu kepada kita Kita akan berdepan dengan jalan yang penuh berduri Tapi jika kita sabar Allah berjanji Sungguh, kelak Tuhanmu akan memberikan kunian kepada kamu Sehingga kamu menjadi puas jika kita tetap bersabar Kemenangan yang akan berlaku nanti Akan betul-betul menjadikan kita ini orang-orang yang berasa puas Berasa bersyukur sangat Berasa seronok sangat dengan kemenangan itu Tapi sebelum itu Sabar dulu Dan perkara yang sama Allah tegaskan juga Dalam surah al Insyirah Dua kali Allah tegaskan dalam ayat 5 Dan 6 A'udzubillahimina syaitanir rajim Fa'innama'al usri yusra Innama'al usri yusra Maka sesungguhnya bersama kesulitan, kepayahan ada kemudahan, ada kesenangan. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maksudnya, walaupun mungkin permulaan itu susah, payah, sukar, sabar, Sebab di hujungnya tetap ada kemudahan, kesenangan yang, yang, yang kita harapkan. Ini yang berlaku dalam jalan jihad. Ini yang berlaku dalam jalan jalan jihad Kita nak mendapat Kemenangan itu, kita kena sabar dulu Kita bersabar dulu Dengan segala kesulitan, kepayahan Kesukaran yang ada ini Kita sabar dulu Insya Allah, apa yang berlaku di depan itu Adalah sesuatu yang terlalu hebat Sebab itu Abu Musab Zarqawi menyatakan Jalan keluar itu, itu bersama Dengan kegoncangan Dan bersama kesulitan Pasti ada kemudahan kita nak menangkan Islam Kita nak kembalikan Islam kepada tempatnya semula Kita terpaksa ikut jalan yang penuh Dengan onak ranjau ini Ini sama semestinya satu perkara yang kita kena faham Nak tak nak kita mesti berdepan dengan keadaan ini Wallahu'ala bisawab Kemenangan itu Hanya akan berada di tangan orang-orang yang sabah Sabah ni apa? Sabah ni ialah yang pertama, dia sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Itu sabar Yang kedua, sabar dalam meninggalkan apa yang Allah larang Itu sabar Dan yang ketiga, sabar dalam menahan amarah Kemarahan kita Jadi, bila mana kita kaitkan sabar ini dalam perjuangan jihad fi sabi Maksudnya, Allah arahkan kita Berjihad, kutiba aleiku mukital, diwajibkan ke atas kamu berperang. Maka kita sabar menakzannya perintah ini. Itu contoh. Dan Allah melarang kita ini berbalik ke belakang, tak mahu meneruskan jihad Visa Bislah. Bilamana kita takut berdepan dengan risiko-risiko ini. Itu maksudnya kita sabar dalam Sabar untuk tidak melakukan apa yang Allah larang Dan sabar menahan amaran kita ha, Tentang marah ni anak-anak sebutkan dengan sedikit penekanan Anak-anak ingatkan kepada kita sabar kemarahan kita Sabar dalam menahan kemarahan kita Kadang-kadang kita bawa kereta Tiba-tiba Elok-elok tengah bawa tu Tiba-tiba eh, ada brother kat depan tu Dia emergency brake kereta pun terus ter kereta kita pun terus emergency brake juga. Lah. Kereta pun weh bodoh ah, woi tolol pasal bengong setan. Macam-macam kata mencarut keluar daripada mulut kita. Woi, apa pasal lambatlah masuk cepat. Nak suruh dia masuk lorong. Sabar. Okey, berikan, keluarkan kata-kata yang enak yang baik. Dekat jalan kita boleh nampak orang ni sabar ke tak Pemandu dia tu sabar ke tak Kita tengok waktu dia mandu ha, Kalau dia ni tak sabar kita boleh tengok ha, Ini kita kena ubah diri kita okay, Begitu juga bila mana kita berdepan dengan ahli kita Bersabar dalam menghadapi mereka Sabar Kalau kita nak ambil hati terhadap apa sahaja yang diperbuat oleh sahabat kita, ahli kita Sampai bila pun kita ni takkan Berasa gembira dengan dia Kita kena faham Wallahu'ala bin sahab Setiap orang ada kelemahan Kita ambil dan terima kelemahan tu Kalau perlu teguh Kita teguh dengan baik Dengan lembut Tanpa memalukan dia Dan yang lebih penting lagi Wallahu'ala bin sahab Jika mereka buat salah Okay Jika mereka mengakui kesalahan tersebut Kita bagi perang Okay Dan sikap kita pula Sebagai orang beriman Bila buat salah Mengaku kesalahan Jangan pula kita cari-cari alasan untuk membenarkan tindakan kita. Okey. Sebab bila kita buat salah dan memang betul kita buat salah, kita akui, maka pada waktu tu itu kebaikanlah untuk kita. Daripada kita ini buat salah tapi kita tak nak mengaku dan malah kita menganggap diri kita ni betul. Tapi ini dalam soal salah silap dalam perjuangan eh. Bukannya maksudnya kalau kita dah benar berzina kita pun bagi tahu semua orang. Ah itu tak begitu. Yang itu kalau kita simpan, kita rasakan itu lagi baik. Kita simpan, maksud kita katakanlah kita pernah berzina. Katakanlah kita pernah terlanjur berzina. Terbaiknya ialah kita sembunyikan. Jangan cerita-cerita kat orang. Itu yang terbaik. Okey. Itu yang terbaik. Allah dah sembunyikan tentang itu, kita sembunyikan. Tapi bukan maksud sembunyi, oh nanti lepas ni buat lagi Bukan macam tu maksudnya Maksudnya dah pernah terlanjur, jangan cerita kat orang taubat betul-betul nah, Itu maksudnya Wallahu'alam, ini tak dah pernah berzina, dah pernah itu Sebarkan kat manusia, buat apa? Setelah tu bila mana didatangi oleh dua orang Lelaki dan perempuan Masing-masing dalam waktu yang lain, Jumpa Nabi SAW mengaku berzina Nabi tak terima awal-awal kenyataan -awal mereka. Nabi suruh mereka balik dulu. Nabi SAW nak mereka fikir betul-betul apa yang mereka cakap walaupun mereka itu begitu ikhlas untuk dihukum dengan hukum hudud tapi lantaran mereka begitu tegas dengan kemahuan mereka nak dapatkan taubat di jalan Allah dengan cara dihukum dengan hukum hudud. Maka Nabi pun terpaksa lakukannya dan kata Nabi SAW cukup taubat al-ghamiyir iaitu perempuan yang berzina kemudian dia mengaku berzina kemudian dia nak dihukum dengan hukum hudud tu cukup taubat dia tu bila mana ditimbang dengan taubat orang-orang Madinah taubat dia tu lebih tinggi darjatnya lebih hebat timbangannya lebih kurang itulah apa yang dilafazkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hebat tak hebatnya wallahu a'lam bis-sawab Sampai di situ penjelasan, Anah. Kita sambung lagi perkataan Ash-Shahid Abu Mus'ab. Janganlah kalian gentar dengan jumlah personel dan senjata musuh kalian. Sungguh, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Kau muslimin tidak pernah menang dalam pertempuran-pertempuran Islam kerana jumlah mereka yang banyak dan persenjataan mereka yang kuat. Namun, mereka menang kerana tulusnya tawakal mereka kepada Allah dan rasa bergantungnya mereka kepada Allah. Dan penghinaan mereka di hadapannya Jadi Ana nak tegaskan sangat-sangat Ini yang Ana nak tegaskan sangat-sangat Kita ini bukan menang dengan jumlah kita ramai Dan senjata kita lengkap Jadi jangan kita rasa gental kepada musuh kita ha, Ini yang Ana nak tegaskan pada antur Bila mana senjata itu kurang lengkap Kita pun rasa tak semangat Kita pun rasa rendah keyakinan kita Tapi bila mana senjata itu lengkap Kita pun rasa tinggi keyakinan kita di situ dapat dilihat keyakinan kita tu bukan pada Allah tapi pada senjata. Sedangkan kita ni penuh kena penuh bergantung pada Allah Azza wajalla. Bayangkan tentang Ukasyah. yang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pedangnya patah. Nabi memberikannya apa? Pelepah kurma, pelepah tamar. Kalau kitalah yang Nabi bagi pelepah tamar untuk pergi berperang. Apa kita kata dengan Nabi? Tapi Ukashah bin Mihsan ini Dia seorang yang begitu tawaduk kepada Allah Merendah diri Kepada Allah merasa dirinya Begitu hina di depan Allah Dan dia merasa bahawa Dia kena perlu betul-betul bertawakal kepada Allah Azza wa Jal Dan dia begitu percaya kepada Allah dan Rasul Dia ambil pelepah tamar tu Dan dia siap Dia bersedia menggunakannya untuk memerangi kaum kafir ini Sekali Ukashah libas terus pelepah tamai itu bertukar menjadi pedang yang tajam mengkilat kita mencakap ini su ini mukjizat nabi memanglah mukjizat tapi apa yang nak bagi tahu bila pedang patah kita tak ada senjata guna apa yang ada bukan maksudnya oh tak apalah kita ber berpangkut tangan tak mau melihat itu ke sikap kita Para Mujahidin bermula dengan apa yang rendah ataupun apa yang kecil dia punya kuantiti Dan apa yang lemah dari segi kuantiti Jihad di Afghanistan pun kalau kita kaji-kaji daripada segi sejarahnya Bermula dengan parang dulu berlawan dengan senjata api Jihad di Fatani pun begitu juga Kita bermula dengan operasi-operasi kecil Dari parang dapat pistol Dari pistol dapat senjata M16 dan sebagainya. Ha, itu contoh. Dan kita ada parang, kita bunuh personel-personel tentera kufar yang mudah untuk dibunuh, yang kadang-kadang cuma bawa pistol. Contoh. Malah pernah anda dengar, mula-mula tu cuma dapat pistol antik saya. And pistol antik tu tahun berapa ana pun tak tahu. And daripada itu, dari kecil-kecil-kecil kita dapat enjin besar. Dah dapat pistol, kita cari sasaran yang lebih kuat lagi Yang guna M16 contoh Dia leka, tembak, bunuh dia Kita dapat M16 Dah dapat M16, kita boleh dapat yang lebih hebat lagi Ini realiti yang berlaku Ini bukan teori anak Ini realiti yang berlaku Ini daripada sumber yang sahih Allah tidak membohong kita Yang penting kita nak lakukan Kita nak lakukan, Insya Allah Allah akan tolong kita intan surullah yang surkum wa yathabbit aqdamakum jika kamu tolong agama Allah Allah akan bantu kamu dan teguhkan kedudukan kamu. ini janji Allah. Ini Allah tidak berdusta tentang. Okey, ini yang perlu kita faham. Bukannya tak ada senjata, kita pun peluk tubuh, tak apalah kita tak ada senjata, kita tak ada kekuatan, kita tak ada jihad. Adakah itu jawapan kita? Usaha dan usahakan dengan jalan jihad fi orang boleh cari kat kedai atur satu perancangan yang baik cari target yang mudah laksanakan boleh berlaku dalam realiti perkara-perkara ini kalau beli B tak apalah lagi okey lagi senang kalau beli B wallah ana tetap pulang pada kita oh nak beli kumpul duit berpuluh-puluh tahun ha untuk apa untuk jihad ni berpuluh tahun tu jugalah dia meninggalkan jihad lantaran nak gumpul duit nak beli senjata nah, ini yang tak betul ala sebab itu dalam hal ni kita kena ingat kita jangan seperti apa yang berlaku di Hunain semasa perang Hunain sahabat-sahabat Nabi SAW ni begitu berbangga begitu yakin dengan jumlah mereka yang banyak persenjataan mereka lengkap sampai-sampai mereka kata kalau dulu dengan pasukan kecil senjata yang lemah kita boleh menang ini kan pula dengan bilangan kita ramai sekarang ini dengan jumlah persenjataan kita yang cukup lengkap seperti sekarang ini Dan tentu kemenangan kita lebih lagi kata mereka Lalu Allah tunjukkan kepada mereka kenyataan yang terpaksa mereka hadapi Jumlah mereka yang banyak itu Keadaan mereka yang bersenjatakan lengkap itu Tidak memberikan apa-apa kesan pun kepada mereka Malah mereka lari bertempiaran ke belakang Tidakkah kita nak ambil Pengajaran Ini benar-benar berlaku Wallahu'ala bisawab Okay Ini benar-benar berlaku Jadi ini seperti mana Apa yang berlaku Kepada kita sekarang Wallahu'ala bisawab Bila ada senjata kita pun yakin Bila tak ada senjata kita pun tak yakin Jangan begitu Tak ada senjata kita usahakan Apa yang terpampu Allah tak suruh kita menyiapkan kekuatan yang sama dengan musuh Cukup Apa sahaja yang kamu sanggup tu je Apa sahaja yang kamu boleh Itu je Kamu sanggup kamu boleh untuk dapatkan parang je Parang lah Kamu sanggup kamu boleh untuk dapatkan MCST MCST lah Kamu sanggup kamu boleh untuk dapatkan pisau belit kecil Pisau belit lah tapi tak logik lah kan. Parang pun kan tak boleh dapat kan. Parang panjang, parang pendek. Mujahid-mujahid apa tuan? Ni berperang. Masih berperang dengan parang. Jangan tak tahu. Jangan tak tahu sampai sekarang pun. Mereka tu betul-betul mujahid yang susah, yang masih sangat memerlukan bantuan yang cukup banyak. Persyataan mereka ada lengkap, ada yang tak lengkap. Jangan kita kata, "Oh, tak apa, mereka tu dah cukup kuat." Siapa kata mereka kuat? Apa yang pernah anda dengar cerita? Wallahu a'lam biswak. Kali pertama ada orang-orang yang pernah beritahu cerita pada anak, kali pertama mereka berbual dengan mujahid-mujahid ni. Okey, bukan bercakap dengan orang Patani yang biasa, dengan mujahid tu sini. Kami ni betul-betul lemah. Memang serba kekurangan Itu perkara pertama yang mereka katakan Dari segi wang Dia kata daripada segi Ilmu dia kata daripada segi um, Alat atau ataupun Persenjataan kat sana biasa disebut Alat lah. Dah ada alat, alat tu menuju kepada senjata Wallah Ma'anam bisawab Sebab tu dalam hal ni akhir, anak ingatkan sangat-sangat Kepada kita Jangan bergantung kepada jumlah kita Ataupun senjata kita dia tak akan membawa apa-apa kepada kita Ini Allah dah tunjukkan sangat-sangat jelas kepada kita Ada mujahid Yang Ana pernah dengar be Berperang guna parang tak pernah kalah Berperang guna pistol tak pernah kalah Tiba-tiba Allah bagi senjata hebat sikit je ya? Tiba-tiba mereka boleh tertangkap atau terbunuh Bukan sebab mereka Ana tak cakap lah mereka ni Tiba-tiba berasa takjub dengan senjata eh Ana tak cakap eh, macam tu Malah mereka yang Ana, ana sifatkan ni begitu hebat Iman mereka Antum jangan salah faham pula Yang Ana nak tunjukkan kat sini maksudnya Bukan maksud je dengan parang kita kalah Bukan bila kita guna parang nanti kita pasti kalah Dengan senjata api pun kita boleh kalah juga eh, Ini terbukti yang Ana contohkan ini tadi Okey mereka guna parang dalam operasi awal-awal-awal tu tak pernah kalah Tiba-tiba dia menggunakan senjata Baru tiba-tiba Allah berikan hujan pada mereka Itu sahaja Bukan anda mereka tak Mereka cukup hebat Lebih hebat daripada ana Terlalu hebat Iman mereka tu nak dibandingkan dengan Iman-iman antum ni Wallahu'alam mana rasa kalah iman antum Nak dibandingkan iman mereka dengan iman ana Ana pun rasa kerdil Mereka adalah orang-orang terbaik pada zamannya Yang memberikan darah mereka Memberikan diri mereka untuk Allah dan Rasul Ok, jangan anggap dengan anggapan yang salah Anak cuma nak ceritakan keadaan mereka Itu saja. Malah mereka penuh ikhlas berperang fi berperangfisabilillah dan tak pernah merasa hebat dengan senjata yang mereka berita Cuma Allah nak tunjukkan kepada kita nak jadikan pengajaran apa dia Berjihad dengan parang bukan maksudnya kita akan tertangkap, bukan maksudnya kita akan musnah tak? Kalau itu sahaja daripada kita, laksanakan Bismillah, itu saja. Okey, ini bukan satu perkara yang mustahil. Jadi, jangan kita maksudnya menjadi orang-orang yang terus nak berpeluk tubuh. Kami tak ada senyata. Jawapannya adalah cuma satu. Usahakan. mastatatum. Apa sahaja yang kamu boleh dan apa sahaja yang kamu sanggup. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ini perlu kita faham betul-betul. Ini perlu kita faham betul-betul. Jangan jadi jadikan alasan kita lemah, kita tak ada senjata, tentera kita tak kuat Itu alasan yang Allah tak terima. Ok, itu alasan yang Allah tidak terima. Wallah ma'alam bisawak. Itu saja setakat ini.